Oraingo utsarte ez taila zen jakiorik Euskal Herriko kaletan topatzea, baina badirudi pixkanaka hori ere aldatuzohala eta azken urteetan gure hirietan, txinatarr eta japoniar jatetxe ugari zabaldu dira. Ala urrutiko jakia hauek jendearen interesa pizten hasi dira, baina ezagutzen alditugu jakia hauek. Mm -hmm. Biak urrunekoak dira atzerrikoak, baina saku berean sartzen alditugu askotan. Bueno, galdera hiekin kalera jetzi da maitane jetzi zara eta galdetu diozu jendari ea gai ote diren garen Japoniar eta txinatar jakiak bereizteko. Balgara gauza e, Japoniako eta txinako jakiak beresteko entzun zar dioen jendea kalean. Gai altzara, txinatar eta japoniar jakiak bere izteko. Goz batzuk bai ustean dut. Sushiak japonesa da, arroz tres delizias txinatarra dibidez. Goz batzuk bere iztuko nituzke, beste datzu seguraski Bai, japoniarra finagoa irutzen zaigu. Bueno, jakin jakin ez. Aber, nire ustez pentsatzen dut bere ditu dala. Abidez, ustez e, japoniarrek eskorabiltzen dutela produktu gordinak ez? Zukaldatu gabe. Xinatarre ez da kit desde tuste. Beraz, jake hauen etorria txinatik dator eta Japoniak egin du nolagai Xinari e, bueno, ideia hartu eta bere egin. Bai, hori da. Hori da. Eta esan daiteke japoniar hauek hemen beintzat estimatuagoak direla, ez? Lamurrarekin gehiago lotuta daude la japoniar jakiaak txinatarrak baina. Bai, japoniarrak, adeatik gan, hobetu saldu dute, nik esango nuke, baino berezia guadia. Berein prestaketak oso berezia dira. Landuta daude. Chinatar jate txera juteganian, karta eguneko laro gita marrian, edo laro gita emberetian, hmm. batakigu, erdan? rollito batu, prestaketa oso komerziala dira. Ez da berezitasunik, eta... Onea, japoniako osagaiak otorri ba, bueno, nik beste linea batetik gara, bai, egila da, hemen japoniako jatetxe batian, bat denetalik da hola, eta? Beraiek, asko balorazen dute, denboraldiko osagaia jatea, eta? Xuxia japonesa da? Xuxia japonesa da, hori bai, hori bai. Xuxia adibidez, orain txagutzen, bet, deagun bezala, xuxia modernoa da. De Dela, bora, manizkigu pizta horkorbazuk, beraizteko, mm -hmm. txinako eta japoniako, ze eta garbi dago jaki hauen guztien sorrera berez Txinan dagoela hori. eta Japoniarrek geero hori ikasi eta perfekzionatu egin dute ezta? Bai hori da. Hori da itzuggazti esan diguna. Txinato, txinati datoz jaki hauek Japoniarrek prestaketak landu, e, landuagoak dituzte Dai. bereziagoak dira eta demoraldiko osagaile ematen diete garrantzia. Mm -hmm. Eta orain, manu, zuk bai. bietatik zein duzu nahiago. Japoniarra ala txinatarra. E, ona baldin bada dena. dena. E, arroza egiten dute txinatarrek, eta hiru mm. zapore diferentuiek ondolortzen balen mekotze zoragarria da. Eta horrendela gutxi, hartu nuen, januen miso salda Japoniar izugarre bat. Mm. Japoniarrek esan du, eh, aitzolek, bai, eh, vai, salda vai, askortzen dute, eta mm. uste dut, gauero hartzen dutela salda, eh? Mm. Gauero, gaurero gaurero Eta horregatik dira gero beste urte, Japoniarrak. <güls> bueno, kalean jendeak zesan dizu. Bara ira, diguten. Japoniarra, gaina egon naiz japonen eta nire japoniarra bai. Hemen tipikona da susiarena, hori bai, bainoan ere baituzte beste zenbait platera ere oso goxuak ta honak, baino hemen ba, ez dira raindikan saltzen edo eskaintzen. Japoniarra gehiago. Gehiago gustatzen zaizulako. E, bai, bueno, e, batzutan Madrilea jutena, bueno, ez asko, baina jutena izanen aportzatzen dutango Japoniarra batea juteko. Hemen bueno. e, donostin ez dut opatu Madrileko jatetxe hori. Ez, ez dago. Donostin ez dago ez. Beste maila bat dago, Madri-en. Bai, <laughs> igual etxea eskatzezu, edo, bueno, asko zabaldu dia Donostin, da horregatik gehien bat. Eta merkedia, dakore, bai. E, txinatara guztatzea, et Japonia erra ezain beste? Beraz? Dua, beraz, bai, txinatara eta noizia main, oso noizia hamein, baina bai.